Na kwayo wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhasharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wa la shafi'a la'allahum yattaquun nawaonye kwa yo wanaogopa kwa watakusanywa kwa mula wao mlezi alikuwa hawana mlinzi wala muombezi sipokuwa yeye إِلَى وَابِتِ كُتَّهُمْ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ wa min min wala usiwafukuze wanaomwomba mola mlezi wao asubuhi na jioni kwa kutaka aradhi yake si yako hisabu yao hata kidogo wala hisabu yako si yao hata kidogo hata uwafukuze na uwe miongoni mwa wenye kudhulumu وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أها أولائمنا الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين لا هي wao kwa wao ili waseme نِعْمَ الَّذِي مَنَّ عَلَيْكُمْ وَنِعْمَ الَّذِي لَا يُحْسَبُ وَإِذَا جَاءَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا ام بجهاله ثم تاب من بعده وافلح فانه غفور رحيم نا ونpokujia ونؤذي امين اشاره زيت واانبيه السلام عليكم اماني اي Mola wenu mlezi amejirazimisha rehma, ya kwamba atakaifanya uovu miongoni mwenu kwa ujinga kisha akatubu baada yake na akatengenea basi hakika yeye ni mwenye maghfirah na mwenye kurehemu wa kadhalika nufassilu alayat walistabina sabilul al mujrimin na ndiyo hivi tunavyozieleza ishara ili ibainike njia ya wakosefu Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha ila Allah kwa yalomu katika hii Quran wale wanayohofu vitisho vya siku watapowachunga malaika kwa ajili ya hisabu na malipo siku ambayo itakuwa haina wa kunusuru wala kuombea ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu wahadharishi wajitenge mbali na vinavyomkasirisha Mwenyezi Mungu na ewe nabii usiitikie wito wa makafiri waliopanda vichwa ukawatenga waumini wanyonge wanaomwabudu Mwenyezi Mungu daima wala hawatafuti ila radhi zake wale usifishughulikie vitimbi vya washirikina juu ya waumini kwani wewe mbele ya Mwenyezi Mungu huna jukumu juu ya vitendo vyao kama wao asivyokuwa na jukumu juu ya chochote katika vitendo vyako na ukaakubalia hawa makafiri wenye kani na ukawatenga waumini utakuwa miongoni mwa waliodhulumu. na kwa majaribio kama haya ambayo ndio ada yetu kuyatenda tukawafanyia mtihani walio kwa kuwatanguliza wanyonge wawe mbele usilimu wapate kusema wenye kiburi wanaoupinga wakifanya kejeli hivyo ni hawa mafakiri ndio walio Mwenyezi Mungu miongoni mwetu sote kwa kuwapa hiyo kheri aliyoahidi Muhammad hakika hawa mafakiri wanaejua neema ya Mwenyezi Mungu juu yao kwa kuwapa taufiki ya kuifikia imani na kwa hivyo wanamshukuru na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua zaidi nani anashukuru fadhila yake na neema yake na wakikujia wanaoisadikika Quran waambie kwa kwa Assalamu alaikum. amani juu yenu na kubashirieni rehema kunjufu ya Mwenyezi Mungu ambaye amejilazimisha yeye mwenyewe kwa fadhila yake na ambayo inahukumu kuwa yeyote katika nyinyi akitenda ubaya bila ya kuzingatia matokeo yake kisha akarejea kwa Mwenyezi Mungu naye amejuta ametubu na akatengeneza amali zake basi Mwenyezi Mungu atamgufiria Wana Mwenyezi Mungu ni mwingi wa mafira na mkunjufu wa rehma. Na kwa mfano wa bayana hiyo wazi Tunaweka wazi dalili mbalimbali mbali, ipate kudhihiri njia ya haki wanaoyipitia wa waumini na ibainishe njia ya upotovu wanaoyipitia makafiri.